Suria El Kasas Mekase 88 vargje Bismillahirrahmanirrahim Në emrën e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Ta Sin Mim Këto janë vargjet e libri të qartë Ne Do të të tregojmë ty pjes nga historia e musajt me faraonin Ashtu siç ka qenë me të vërtet Për njerëzit që besojnë Me të vërtet që faraoni madhështohi në tok Dhe banorët e saj i kishte përsharë në grupe Disa prej tyre i përndishte U avrist e fëmijët me shkuj Ndërsa femrat u alin të gjall A i ka qenë vërtet keqë bërës Por vullneti ynë Ishte që tu jepnim mirësi atyre që qenë të shtypur në tokë, ti bënim prijes e trajgimtarë, ti forconim ata në tokë dhe tu të regonim faraonit, hamanit dhe ushtrisë tyre atë prejse cilës ata friksoheshin. Kështu, ne e frumëzuam në nënën e musajit. Jepi gji ati dhe kur të trembesh për sigurin e ti, hidhe në lumë, Papá sur frik dhe as dëshpërim. Me siguri që ne do t'a kthejmë ty atë dhe do ta bëjmë të dërguar. Por atë e mori nga lumë familia e faraonit me qëllim që një ditë ai të bëhej armik dhe të usilte mjerim atyre, sepse faraoni, Hamani dhe ushtria e tyre kanë qenë gjynaqar. Gruaja e faraonit i tha atij: "Ky dial është gëzim për mua dhe ty Pra ndaj Mose vrisni Sepse mund të jeti dobishëm Ose mund të abirësojm Por ata nuk e dinin Se qfar po bënin Ndërkoh Zemra e nënë së musajt U bësit e ishte e zbrazet Edhe pak dhe qdo gjët do të zbulohej Si kur të mos ja kishim forcuar ne zemrën Që të bëhej besimtare e vërtet Ajo I tha motërës së musajt Shko pas ti E motra E vrojton të atë nga largë Pa u par nga të tjerët Ne Bëm që a i të mos pranonte As një mëndesh Kështu e motra I tha atyre Që kishin birësuar musajn A donit ju gje një familje E cila do të kujdeset për të Duke e edukuar me kujdes Kështu Ne ek hyjëma të nëna e vet, që ajo të gëzohej e të mos pikëllohej dhe që ta dinte se premtimi i Allahut është i vërtet, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Edhe kur ai arriti moshën madhore dhe pjekurinë e duhur, ne i dhaamati mençuri dhe dituri. Kështu i shpërblejmë ne ata që bëjnë punë të mira. Një herë Musaj hyri në qytet, pa u vënëre nga banorët e ti. A ti e pa dy njerës që rriheshin. Njëri ishte nga të vetët, kurse tjetri ishte nga kundër shtarët. A i i grupit e vetë i kërkojnë dihim kundër ati të popullit armik. Dhe Musaj i rame grusht ati duke evrarë. Pas taj tha, kjo është pun e djalit. A i është armiki betuar i njeriut dhe nga të restari hapur. O zotim, një mendë, unë i kam bërë keqë vetës, andaj më falë. Dhe a i e fali. Pa dyshim, a i është falësi e më shirë ploti. Musa i tha, o zotim, falë të mirave që më këdhënë, unë përgjë. Nuk do të bëhem ndihmës i të këqive Tek sa Musa i ecte në mëngjez i friksuar në qytet Duke pritur se që do të ndolhte Kur a i që të djeshmen e kishtë e thirur në ndihm E thiri sërish në ndihm Musa i tha Ti qenke të mam njën nga të restari hapur Edhe kur deshit të sulmonte atë që ishte armikit të dyve A i tha O Musa A do të më vrasësh edhe mua si gjëvrave atë tjetërin dje? Ti dëshiron vetëm që të bëhesh e dhunues në tokë E nuk dëshiron të bëhesh nga ata që ndrejqin e vendosin drejtësi Aty, erdi një njëri duke nzituar pre skaj të qytetit e tha O Musa, paria është mbledhur e po bisedon për të të vrar Pra ndaj ik, sepse po ta jap një këshil të sinqert Musa i dodi prej qytetit i frikësuar, duke pritur se që do të ndodhë dhe tha. O zoti im, më shpëto prej populit keqëbërës. Tek sa drejtohe nga medjeni, a i tha. Shpresoj se zoti im do të më tregoj rrugën e drejt. Kura rritit e pusi i medjenit, ndeshi rëhti shumë njerës që u jepnin uj kafshëve. Përveç tyre, Ai vuri re dy vasha që po mbanin kafshët e veta. Ai tha: "Si e keni hallin ju?" Ato than: "Ne nuk u japim ujë pa u larguar barinjt. Babai ynë është shumë plak." Kështu, Musa i udha ujë kafshëve të tyre e pastaj u kthye te një hije dhe tha: "Zoti im, çfarë dodh undie që të më japësh? Un jam nevojtar." Më vonë, njëra nga ato dyja erdi me ndrojtje dhe i tha Babaj im tëfton për të të shpërblyer se i dhe uj tu fëson Kur musa i shkoj të kaji dhe i tregoj shfar kishte përjetuar A i tha, mos u frekso, sepse ke shpëtuar prej një populli keqë bërës O babaj im, tha njëra nga ato të dyja merrë këtë njerin në shërbim. Sigurisht që njerëzit e fortë dhe të besueshëm janë më të mirët që dikush mund të marrë në shërbim. Plaku tha: Unë dua të të jap për grua njërin prej këtyre dy bijave të mia me kusht që të më shërbeish mua 8 vjet, por nëse dëshiron, mund të qëndrosh 10 vjet. Unë nuk dëshiroj të ti rëndoj gjërat. Ti do të çohosh në dasht Allahu se jam një njeri i mirë. Musa i tha: Le të jetë kështu kjo marrveshje midis meje dhe teje. Cilin do prej të dy afateve që të plotësoj, nuk do të jetë pa drejtësi për mua. Allahu është dëshmuës për atë që folëm. Kur Musa i plotësoi afatin e caktuar dhe u nis me familjen e vet, vurire nga larg një ziarë Në anën e malit të turit I tha familje së vet Pritni Sepse kam par një zjarë Ndo shta mund t'ju siel prej ti ndo një lajmë Ose një urë zjarëi për t'un zehur Kur er dhe afer Një zë e thiri nga anaj djaft e luginës Nga një pem në një vend të bekuar O Musa Në të vërtet unë Jam Allahu Zoti i botëve. Hidhë shkopin tënd. Kur e pa se shkopi polviste shpejt, si të ishte gjarpër, u mbrapse me të shpejt pa shikuar pas, ndërsa zëri i tha: "O Musa, afrohu dhe mos u frikso, sepse ti je i mbrojtur. Futë dorën tënde në gji dhe ajo do të dalë bardhë e pa lënduar." Shtrngojë krahun pas vetes që të çlirohesh prej frikës. Këto janë dy mrekulli prej Zotit tënd për faraonin dhe parinë e tij. Ata janë një mend popull i mbrapsht. Musa i tha: O Zoti im, un kam vrar një njeri të tyre, prandaj kam frikë se do të më vrasin. Vëllai im Haruni është më gojtar se unë në të folur, andaj Dërgoja të me mua si ndihë mëstimin që të vërtetoj fjalet e mija Unë vërtet kam frik se ata do të më quen gënjështar Allahu, tha Ne do të të forcojmë ty me vëllantënd dhe që të dyve do të ju japim fuqi Kështu ata nuk do të mund të ju afrohen juve Me mrekulit tona, ju të dy dhe ata që do të ju pasojnë do të jeni Nga dhënjimtar Dhe kur Musaj usoli mrekulit tona të qarta Ata than Kjo është vetë magji e triluar Ne nuk e kemi dëgjuar këtë prej stërgjysherve tan të lasht Musaj tha Zoti im E di mirë se kush i siel u dhëzimet prej ti Dhe kush do të ketë mbarimin e mirë në jetën tjetër Sigurisht keq bërësit nuk do të shpëtojnë dre faraoniza O Pariz un nuk di që për ju ka tjetër zot përveç meje O Haman mundez një zjarr për të pjekur qerpikëç dhe më ndërton një kullë të lartë që të ngjiten te zoti i Musajit jam i bindur se ai Musai gënjen faraoni dhe ushtria e tij u sollën me arrogancë dhe padrejtësi në tokë duke menduar se nuk do të ktheheshin te ne por ne e kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe i hodhëm në det shiko se cili ishte fundi i keqbërësve ne i bëm ata udhëheqës që tharrisnin për nziarr ndërsa në ditën e kiametit askush nuk do t'i ndihmoj në këtë botë ne hodhëm malkim mbi ta ndërsa në ditën e kiametit ata do të jenë të braktisur e të shkatëruar pasi i shkatëruan breznit e mparshme ne i dha Musaid librin si dritë për njerëzit uvëzim dhe mshirë në mënyrë që ata të mund të merrnin këshilla ti o Muhammed nuk ke qenë pranishëm në anën perëndimore të turrit kur ne i abësua Musaid misionin profecin dhe as nuk e qenë dëshmitar i kësaj ngjarjeje. Pastaj ne krijuam brezni të tjerë që jetuan shumë gjatë. Ti nuk e banuar midis banorëve të Medjenit, që ti u lejoje shpalljet ona, por ne gjithnjë kemi qenë të dërguar. Ti nuk e qen as pran Turit, kur ne thirrëm Musain, por ti je dërguar si mëshir nga Zoti i yt, për të paralajmëruar njerëzit. Të cilëve nuk kishte ardhur kurfar para lajmëruesi para teje, që ata të mund të marrin këshilla. Dhe që të mos thon kur ti godas dënimi për atë që kanë bërë. O Zoti ynë, të na kishe çuar një të dërguar që ti pasonim shpalljet tuaja dhe të bëheshim besimtar. Pasi u erdhi e vërteta prej nesh atazhan. Përse nuk i jesh dhënë Muhamedit Dishka e njashme me atë që i ishte dhe në musajt Por, a nuk e mohojnë ata që fari ishte dhe në musajt duke thënë Këta, Teurati dhe Kurani, janë dy magji që mbështesin njëra tjetrën Ne nuk besojmë as njerin prej tyre Thua ju atyre Silni një liber nga Allahu I cili u dhezon më mirë nga këta të dy Unë do të pasojatë Nëse thoni të vërtetën E nëse ata nuk të përgjigjen ty Dije se ata janë sklevër të dëshirave të veta E kush është në humbje më të madhe Se ata që u dhishen nga dëshirat e veta Pa u dhëzim prej Allahut Sigurisht, Allahut nuk i u dhëzon njerëzit keqëbërës Ne, u adërgojmë atyre shpaljet njerën pas tjetërës në mënyrë që t'ua vën veshin ata që ne ua kemi zbritur librin para ti Kurani i besojnë atij kur u lexohet atyre Kurani ata thon ne e besojmë atë padyshim ai është e vërteta nga Zoti ynë vërtet ne edhe para ti kemi qenë të nën shtruar ndaj Zotit atyre do të jepet shpërblimi dy fisht për shka këtë durimit që kanë tërguar. Ata e zëmbrapsin të keqen me të mirë, ndajnë lëmosh nga ajo që u kemi dhe në ne, dhe kur dëgjojnë ndo një marzi, ishmangen asaj duke thënë. Ne kemi dhe pratona, ndërsa ju, keni dhe pratuaja. Pacja, qoftë me ju, ne nuk duam shoqeri me të paditurit. Vërtet, ti Muhammed, nuk mund të uvëzosh këtë duash, por është Allahu a i që uvëzon këtë dëshiroj. A i i njehë më mirë ata që janë të uvëzuar. A ta thonë, nëse ndjekim uvëzimin së bashku me ty, së shpeti do të jemi të dëbuar nga vend Lindja. Valë, a nukua kemi mundësuar që të jetoj në një vend të shenjt e të sigurt kusillen fruta të lloj-llojshme si ushqim prej nesh por shumica e tyre nuk e dinë e eh, sa e sa fshatra e qytete i kemi zhdukur ne sepse banorët e tyre bënin jetë të shfrenuar ja tek janë shtëpitë e tyre të cilat janë banuar pas tyre fare pak ose as pak jemi ne trashëgimtarët e fundit zoti yt Kur nuk i ka shkatëruar këto vendbanime, para se të qonte në krye qytetet e tyre të dërguar, që të ledzonte shpaljet e ti? Ne, kur nuk i kemi shkatëruar vendbanimet pa shkak, por vetëm kur banorët e tyre kanë qenë keqëbërës? Qdo gjë që ju është dhënë juve, ajo është kënaqësi e kësa jetë dhe stolie e saj, ndërsa ajo që është të kalahu, është mëj mirë dhe mëj përherëshme. Van, a nuk e kuptoni? Si mund të jetë i njejtë a i që i kemi premtuar shpërblim të mirë, të cilin do t'a arri dhe a i që i kemi dhën këna qësi në jetën e kësaj bote, ndërko që në ditën e kiametit do t'hidhet në zjarë. A të ditë, Allahu do t'i tharasa ta dhe do t'u thotë, Ku janë ata për të cilët pretendoni se ishin ortaqët e mi? Ata që kanë merituar dënimin ton, do të thonë: O Zoti i Yn, këta janë ata që ne i çuam në rrugë të shtrembër. Ne i çuam ata në rrugë të shtrembër, ashtu siç shkuam edhe vetë në atë rrugë. Ne deklarohemi të pafajshëm para Teje. Ata nuk na kanë adhuruar ne. Atyre do t'u thuhet: firni hunit dua ja ve ata do t i therrasin ato por nuk do te marrin as nje pergjigje ata do te shohin dënimin dhe do te dëshiroin qe te kishin qen ne rrugën e drejt at dit ai do t izaraz duke u thën çpërgjigje ju vda te dërguarve at dit argumentet e tyre do tu ngatrorohen e ata nuk do të mund të pyesin njerit jetrin, por se, a i që pendohet, beson dhe bën veprat mira, do të jet i shpëtuar. Zoti ytë kryon të shtëdoj dhe zgjedh lirisht, ndërsa ata idhujt nuk mund të zgjedhin. Qofti lavderuar Allahu dhe i lartësuar mbi gjithshka që ja shocërojnë ati në adhurim. Zoti ytë e di shfar fshehin zemrat e tyre dhe shfar shprehin I til është Allahu Ska zot tjetër të vërtet përveç ti A ti i takojnë falenderimet dhe lavderimet në këtë jet dhe në tjetërën Vetëm a ti i përket vendimi dhe te ka i do të këtheheni Thua ju O Muhammed, pa mendoni, nëse Allahu ju a bën natën të përherëshme deri në ditën e Kiametit, cili Zot përveç Ti do t'ju asillet dritën? Vall, a nuk dëgjoni? Thuaju O Muhammed, pa mendoni, nëse Allahu ju a bën ditën të përherëshme deri në ditën e Kiametit, cili Zot Përveçti, do t'ju asil të natën në të cilën që të soheni Valë, a nuk shihni Prej më shire së vetë A i ka bërë për ju natën dhe ditën që të që të soheni Të kërkoni nga mirësia e ti dhe të jeni mirë njohës A të ditë, a i do t'i thë ras duke u thënë Ku janë ata që pretendonit se ishin ortakët e mi? Dhe prej qdo populi, ne do të nzjerim nga një dëshmitar e do të themi Para qitni provat uveja Atëherë, ata do të amarin veshë se e vërteta është vetë me Allahut Dhe do të braktisen nga zotat që i triluan vetë Me të vërtetë Karuni ka qenë nga populli i Musait, por i shtypte ata. Ne i patëmdhën ati aqë thesare, sa që qëllë sa të tyre vështirë se do të mund të imbante një grup njerëzishtë fuqishëm. Njerëzit e popullit të ti i thanë, Mosu nga zële me pasurin që ke, sepse Allahu nuk i do ata që nga zëlehen, por përpiqu me atë që të ka dhën Allahu, të fitosh jetën e botës e ardhshme, duke mos harruar pjesën tënde në këtë botë. Bëju mirë të tjerve, ashtu si të ka bërë mirë ty, Allahu, mos kërko nga të resa në tokë, sepse Allahu nuk i do nga të restarët. A i tha, kjo më është dënë vetëm prej diturisime. Valë, A nuk e dinte aji se Allahu kishte zhdukur para ti shumë brezni, që kishin qenë më të fuqishëm dhe që kishin grumbulluar më shumë pasurise aji. Por keqë bërësit, nuk do të pyeten për gjynahet e tyre. Kura i dilte para popullit e vetë me stoljit e ti, ata që lakmonin jetën e kësaj bote, thanë, ah, si kur të në ishte dhënë edhe neve si karunit, vërtet që aji është njeri me fatë. Nërsë njerëzit e dijshëm thoshin, "Të mjerët ju, shpërblimi i Allahut është më i mirë për atë që beson dhe bën vepra të mira. Ai do t'ju jepet vetëm të duruarve." Ne, bam që Karunin dhe shtëpinë e tij, ti, ti gëlltitë tokën dhe askush nuk arriti që ta mbronte nga dënimi i Allahut. Madje as ai vet nuk mund ta mbronte veten. Të nesërmen, ata që më parë dëshironin të kishin qenë në vend të ti i thoshin. Êshtë shume qartë se Allahu është aji që i je bëllëk dhe ja pakson kuj të doj për e robërve të ti. Sikur Allahu të mos kishte më shirë për ne, me të vërtet që do të na kishte bërë të na gëltis të toka. U bubu, është shume qartë se mohuesit nuk kanë shpëtim. Sa për shtëpinë, E botës tjetër, ne do të atsaktojmë atë për ata që nuk kërkojnë asë madhështi e asë nga të resa në tokë. Përfundimi i mirë është për ata që ruhen nga të këqijat. Kush bën një të mirë, do të ketë shpërblim më të mirë se ajo, ndërsa aji që bën një të keqe, do të dënohet vetëm aqësa e meriton vepra e ti. Në të vërtet A i që ta ka urdhëruar ty Muhammed Kuranin Do të të kthej në vendin e caktuar Në mek Thuaj Zoti im E di mirë se kush siel Udhëzim të drejt Dhe kush është në humbje të qart Ti Nuk e shpresuar Se do të shpalej libri Por e more nga mëshira e zoti tënd Andaj Kur se si, mos u bëjnë dihmës i mohuesve. Kur se si, mos i lejo ata të të lërgojnë prej shpaljeve të Allahut, pasi të janë zbritur ty. Lutju zotit tëndë, dhe kur se si, mos u bëj i dhujtarë. Mos a dhuro, zot tjetër, krahas Allahut. Ska zot tjetër të vërtet përveç ti, qdo gjë. Do të shkatarohet, përveç fytyrës qenjësë ti, a ti i përket vendimi dhe te ka i do të ktheheni të gjithë.